Você, baseado lá, abre lá por gentileza em Mateus 16, verso 24 até o 27, diz assim Então disse Jesus a seus discípulos Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la E quem perder a vida por minha causa, achá-la Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou quem que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Muito bem, olha o que me diz o versículo 27. O Filho do homem há de vir. Quem é o Filho do homem, irmãos? Jesus. Então, o Senhor Jesus há de vir. E Ele vai vir uh, na glória com os seus anjos. Nós chamamos isso de quê? A volta de Jesus. Amém? Muito bem. E o que que vai acontecer quando ele voltar com os seus anjos? O que ele vai acontecer? O que ele vai fazer? Ele vai reunir todos os salvos e vai julgá-los e avaliar o que eles fizeram, as suas obras. E então ele vai retribuir a cada um segundo a sua obra. Muito bem. Aqui você precisa aprender um conceito, talvez novo para você. É um conceito relacionado ao tempo da volta de Jesus. Você precisa entender, e você já vai guardando desde já, no, no tempo em que Jesus voltar, ele vai voltar no fim de um período chamado na Bíblia de grande tribulação. A grande tribulação, que deve durar três anos e meio, 1260 dias, vai ser o tempo do juízo de Deus sobre a Terra. Vai ser um tempo tão terrível como como nunca houve antes e nem jamais haverá depois, de juízo de Deus sobre a terra, é chamado de grande tribulação, no final da grande tribulação, Jesus volta nas nuvens, aí nós lemos aqui no versículo, quando ele voltar vai fazer o quê Ele vai reunir os crentes e vai retribuir a cada um conforme as suas? Muito bem, a Bíblia diz que depois que ele voltar, ele vai estabelecer o seu trono lá em Jerusalém e ele vai reinar aqui na terra Por mil anos, diga mil anos. mil anos Esses mil anos também é chamado de o um tempo do milênio tá certo? Esse tempo do milênio vai ser o tempo em que Jesus vai estar reinando na terra Entende o que eu tô dizendo? Ele vai estar reinando na terra Isso é chamado de reino Reino uma pausa para mim na, na filmagem, por favor deu a pausa? só pegar meu esboço aqui porque eu eu perdi meu computador lá não funciona e eu estou usando a postila só um minutinho tá bom, então pode voltar a palavra de Deus o no livro de Mateus, principalmente fala muito a respeito do reino dos céus Então, para nós compreendermos a visão dos vencedores, nós precisamos ter claro para nós que, baseado lá em Mateus 16, quando Jesus voltar, ele vai retribuir a cada um conforme as suas obras. Nós precisamos entender quando é que isso vai acontecer. E o que que significa isso? Muito bem, eu falei para você que esse tempo depois que Jesus voltar é chamado de milênio. Então, O milênio também pode ser chamado de reino. Amém, meus irmãos? Muito bem. Vamos explicar isso para você melhor. Uh, o livro de Mateus, por exemplo, chama esse tempo de reino dos céus. Então, abre lá em Mateus capítulo 5. Olha o que diz. Jesus, nas bem-aventuranças, mencionou várias vezes o reino. Olha o que diz. Bem-aventurados, humildes de espírito, porque deles é o... Reino dos céus Bem-aventurados os que choram porque serão consolados Bem-aventurados os mans porque herdarão a terra Então observe que alguns vão herdar a terra Mas outros vão herdar o reino Que coisa Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça porque serão fartos para tarerê Depois no final diz Bem-aventurados também são os perseguidos por causa da justiça Porque deles é o reino dos céus Então, nessas bem-aventuranças aqui, o reino é mencionado pelo menos duas vezes. Amém? No verso 11 e 12 ainda diz, Bem-aventurados sois quanto a minha causa, vos injuriarem, vos perseguirem e disserem todo mal contra vós. Recozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas e veram antes de vós. Então, o texto aqui fala do reino e também fala dos céus. E fala de recompensa, fala de galardão. Portanto, temos que admitir que a recompensa e o galardão estão relacionados com o reino. O reino vai ser o tempo em que nós vamos desfrutar da recompensa ou galardão. Essa é uma outra palavrinha talvez você não está acostumada com ela. É, é usada na Bíblia. Ela significa recompensa também. Às vezes eu vou falar a palavra galardão, porque ela é mais bonita ela é mais bíblica, mas o significado dela é o mesmo da palavra recompensa. Se você fez algo, você foi avaliado, foi aprovado, então você vai ganhar uma recompensa. Mas não foi a pena da bem-venturança que o Senhor falou do reino. olha no capítulo 5 ainda, olha o verso 46. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? A recompensa. Mais uma vez você vai encontrar no capítulo 6, verso 12. E perdoa as nossas dívidas, guardai-vos de exerc... Não é o verso 12? Onde é que tá aqui? 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Depois diz mais... Uh... Ah. Já que está o versículo, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens com o fim de ser desvistos por eles. É o capítulo 5? verso 1, um, perdão. 6:1. Um. Guardai-vos, eu sei de Coré, e às vezes não sei onde está. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens com o fim de ser desvistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto do vosso pai ou seja, não tente aparecer para os homens porque se você aparecer para os homens Você não vai ter recompensa diante do Senhor. Então, o, o, o tema básico do Sermão da Montanha é recompensa, é galardão. É o tempo inteiro dizendo sobre recompensa. Teu pai que vem em secreto, ele te recompensa. Teu pai que que está olhando, ele é que vai fazer. Não deixa os homens verem, faça para o Senhor, porque ele vai te recompensar. Amém? Vamos voltar de novo lá para o capítulo 16. Olha o que diz. Diz... Verso 28, 27 aliás. Porque o Filho do homem advir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Conforme as suas obras. Então, o primeiro, primeiro fato aqui, isso vai acontecer quando o Senhor vier. Segundo fato, vai ser segundo as suas obras. Ou seja, vai ter que fazer alguma coisa. E você percebeu no Sermão da Montanha, quanta coisa que se pode fazer para ter a recompensa. Isso não tem nada a ver com salvação. A salvação em nenhum lugar é chamada de recompensa. É, meus irmãos? Não. Isso aqui tem a ver apenas com galardão. Você fez algo, o Senhor vai avaliar e vai te dar a recompensa. Mas o principal do versículo é que o Senhor também diz o momento que isso vai acontecer. Vai ser quando ele vier. Ora, se você vai ser recompensado quando ele vier, qual vai ser então o tempo que você vai desfrutar da recompensa? Vai ser o tempo do milênio. Amém? Vai ser o tempo do milênio. Vai lá para Apocalipse, capítulo 11, verso 15. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes, dizendo, O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Na verdade as nações se enfurecem, chegou porém a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão, olha o que diz, chegou o tempo para ser julgados os mortos. Então, quando o Senhor voltar é um tempo de julgamento, e também é tempo para se dar o galardão para os teus servos, os profetas, os santos, os que temem o teu nome, assim os pequenos como os grandes. Olha o que diz, quando é que isso vai acontecer irmãos? Quando o reino deste mundo se tornar do Senhor e do seu Cristo. Olha o que diz o verso 15. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo, o reino do mundo se tornou de quem agora? Então, o reino do mundo se tornou agora o reino de Cristo. E o que vai acontecer quando o Cristo voltar? Ele não vai reinar mil anos? Sim ou não? Ele vai reinar mil anos. Então, esse tempo desses mil anos é chamado então de período do reino. É quando o Senhor vai reinar. E você pode acompanhar depois no verso 18, Apocalipse 11, 18, que diz que esse é o tempo de julgarem os mortos e de se dar o galardão aos seus servos. Então, quando é que vai ser dado o galardão para os servos de Deus? Quando os reinos se tornarem do Senhor. Amém? Quando é que vai acontecer isso? Quando ele voltar nas nuvens. Então, quando os reinos se tornarem do Senhor, ele então vai reinar por mil anos. O milênio é o tempo, portanto, do reino. Portanto, participar da recompensa do reino é diferente de ter a vida eterna. Quantos compreendem o que eu tô dizendo? Amém. Ter a vida eterna é algo que acontece no seu espírito e é baseada exclusivamente na fé e na graça de Deus. A vida eterna é uma coisa, a recompensa do reino é outra coisa. Então eu queria ver com você porque é esses dois conceitos é que causam problema na cabeça das pessoas. Então olha lá em Mateus, por exemplo. Veja, se o reino for salvação, fica complicado demais. Fica confusa a Bíblia. Porque o que, que o que que o Senhor usou Paulo para traduzir e dizer como as pessoas são salvas. Olha o que Paulo diz. Primeira coisa, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É dom gratuito? Se é dom gratuito, tem que fazer alguma coisa para merecer? Tem que fazer alguma obra? Efésios 2 diz, pela graça sois só. Isso não vem de vós, é um quê? Dom de Deus. Não é por obras, para que ninguém se glorie. tô certo? É Paulo quem diz. Romanos 10, ele diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele confessar com a boca e crer com o coração, confessar com a boca que Jesus o Senhor E que com o coração, que Deus, os de todos os mortos, será salvo. Veja, não tem que fazer obra nenhuma. Mas aqui em Mateus, você vai encontrar várias vezes, dizendo que, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino. Pera aí, mas se é pela graça, eu tenho que ser humilde? Então eu tenho algum mérito? Se só os humildes é que são salvos, então o humilde pode ter algum mérito. Dizer, olha, eu fui salvo porque eu mereci. Eu era humilde. Existe isso, meus irmãos? Não. Não existe isso. Tá certo? Então, eu quero ver com você esses esses princípios na Bíblia que são diferenças. Porque se você mistura versículos que falam do reino com versículos que falam da vida eterna, você vai fazer a salada na sua mente. E não vai desfrutar o melhor de Deus. Compreendeu isso? Então, uma coisa é a vida eterna, a salvação eterna. Outra coisa é a recompensa do reino. Amém, meus irmãos? Vamos ver, então, algumas diferenças entre vida eterna e e reino. Então anota aí as suas anotações. Primeira diferença, quanto à posição. Primeira diferença, quanto à posição. Aliás, exatamente isso. Primeira diferença entre a vida eterna e o reino é quanto à posição. Qual que é a diferença? Você pode ser legalmente vencedor mas viver como um derrotado. Primeira diferença entre a vida eterna e o reino. Você pode ser legalmente um vencedor, mas na sua experiência viver como um derrotado. Ou seja, você é salvo, portanto, como salvo, você participa da vitória de Cristo. Mas na sua experiência diária, você pode viver como derrotado. É possível isso, irmãos? Sim, é possível. Romanos 8, abre lá, Romanos 8. Você pode ler todo o texto do verso 31 até o 37, mas eu quero frisar apenas o versículo ah, 37 que diz, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Vamos dizer esse versículo juntos? Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores. A palavra no original é hipervencedores Por meio daquele que nos amou Amém, meus irmãos? O que que é posição legal, então, e posição experimental? Pela salvação, por causa da vida eterna Você foi redimido pelo Senhor Jesus E lá na cruz, Deus Pai, no dia que você crê em Jesus Incluiu você em Cristo Você foi incluído em Cristo De tal maneira que Que agora, tudo que diz respeito a Cristo, também diz respeito a você. Você é membro do corpo de Cristo. Você é parte dele. Amém, meus irmãos? Isso tudo é uma questão de fé. A fé que torna real essas coisas na sua experiência. Eu sempre gosto de dizer da seguinte maneira. é é Se você é membro do corpo de Cristo, como é possível? O corpo de Cristo está debaixo de maldição? Não. O corpo de Cristo tá debaixo de opressão do diabo? Não. Não. Como é possível o diabo tocar no corpo de Cristo? Não é possível. Então você é membro desse corpo. O que diz respeito a ele, também diz respeito a você. Mas isso é legalmente. Legalmente. Por que é legal? Porque foi Deus quem estabeleceu. Mas se isso vai se tornar experiência na sua vida, depende de você crer ou não. Se apropriar disso ou não. Diga, a parte de Deus é dar. Diga, a minha parte é apropriar. Então eu chego para o Júlio, estendo para ele a mão e dou a ele essa caneta. Eu estou dando para ele essa caneta. É dele, eu já dei a caneta para ele. Júlio, é sua. Eu já dei para ele. Legalmente é dele a caneta, irmãos? Legalmente é. Mas se ele não estender a mão e pegar, vai ser dele na experiência? Não. É isso que é o problema. Que alguém pode dizer, pastor... O irmão tá falando aí que alguns crentes são vencedores, mas a Bíblia fala que todo crente é vencedor. E é verdade, a Bíblia não fala isso mesmo? Ou esse versículo é só para alguns? Não, todos aqueles que nasceram de novo são vencedores porque estão em Cristo, e Cristo é o vencedor invicto. Todo aquele que está em Cristo, ele já é um vencedor, amém meus irmãos? Ele já é um vencedor. Agora, isso é posição legal, experimentalmente é outra história. Você pode ser muito rico e viver com miserável. Tudo depende de você não saber da herança que você tem. Entende isso? Então tem uma história que Spurgeon conta e que ela me dá muita gastura cada vez que eu me lembro dela. Então, ele fala a respeito de uma irmã, certa vez ele foi orar por, por ela, ela estava doente. E chegando na sua casa, orando com ela, muito pobre, muito humilde, E ele viu um quadro na parede que parecia um documento. E ele perguntou para a irmã, escuta, que documento é esse? E ela falou, ah, isso é uma lembrança que eu trago. Eu trabalhei minha vida inteira na casa de uma lady, muito rica. E quando ela morreu, ela deixou isso para mim de lembrança. E eu coloquei numa moldura e eu deixo aqui na minha parede para eu me lembrar dela. E Spurgeon então pediu a ela, será que eu poderia ver de que, que se trata? E levou para um advogado olhar... E qual não foi a surpresa dele? Aquele era um documento de posse de herança Ela havia herdado uma grande fortuna Mas estava vivendo com um miserável E o que é pior? Deixando o documento na parede Todo dia olhava, mas não sabia o que tinha na mão Sabe o que eu tenho temor? É de chegar na glória E descobrir que a nossa Bíblia Muitas vezes estava só enfeitando instante de crente Que coloca lá para enfeitar Eu fico preocupado às vezes se alguns irmãos não estão lendo a Bíblia e apenas achando o versículo bonito. Vê que versículo lindo esse. Olha que passagem mais maravilhosa essa. E não tá entendendo que um dos nomes disso aqui é novo e velho, o que meus irmãos? Testamento. testamento. Isso aqui é um testamento. Testamento é para quê? Para contar para você a respeito da sua herança. Isso aqui é um testamento. Agora, por ignorância, você pode viver sem desfrutar porque não sabe, portanto o que acontece com o crente que vive como derrotado? a maior parte das vezes é porque ele não foi instruído, ele não sabe vive na ignorância, é legalmente rico vive na miséria, ele tem poder, mas vive como se não tivesse debaixo da opressão do diabo, ele tem autoridade, mas não exerce, porque ele não sabe, às vezes também não crê porque é incrédulo, a derrota tem a ver com a, com a fé também, não tem sido aprovado por Deus essa primeira diferença, tem que entender É quanto à posição. Todo aquele que tem a vida eterna, ele é legalmente vencedor. Mas para você receber a recompensa do reino, você vai ter que ser experimentalmente vencedor. Compreende o que eu tô dizendo? Essa é a primeira diferença. Segunda diferença. Essa já é um pouco mais sutil. Segunda diferença. A forma como é adquirido. Diga, a salvação é pela graça, mediante a fé. digo o reino é adquirido pelas obras. Então, é a segunda diferença, quanto à forma como é adquirido. A salvação é pela graça, mediante a fé. O reino é pelas obras de justiça praticadas por nós. Então, deixa eu dizer para você, Algo, para você, de uma vez por todas, ter clareza nisso. A salvação é sempre real. Pela graça, não é graça mais alguma coisa, é somente graça, tá me ouvindo? É graça, você crê e pela graça você recebe, olha o que a palavra do Senhor diz lá em Isaías 55, versículo 1, a ah, todos vós os que têm de sede, vinde as águas, e vós os que não têm de dinheiro, vinde, comprar e comei, sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço. Como é que você compra sem dinheiro e sem preço? Porque é de graça. É comprado, mas é de graça. Apocalipse 22, 17 diz, O espírito e a noiva dizem, vem, aquele que ouve, diga, vem, aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Tito 3:5 diz: Não por obras, de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Foi segundo a sua misericórdia, e nós mencionamos aqui várias vezes hoje, Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito. A palavra dom significa presente. O presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. É pela graça que nós somos salvos. Basta confessar com a boca e crer com o coração. A salvação acontece no instante. A salvação não é um processo, não é gradual. A salvação no nosso espírito novo nascimento, receber a vida de Deus, ela é instantânea. Mas a salvação é apenas a porta de entrada. A salvação é algo que diz respeito apenas à questão do inferno. Depois disso, não existe algo mais, tem a recompensa. Então lembra disso, a salvação é a porta estreita, mas agora a vida cristã é o caminho estreito. A porta estreita te conduz à salvação da condenação. Mas o caminho estreito, se você trilhar por ele, no final, você vai ganhar a recompensa. Então, se você é salvo, a questão do inferno já foi resolvida na sua vida. Quantos aqui dizem que são salvos? Como é que você sabe que você é salvo? O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então você não deve mais ficar em função de ter medo do inferno. Em função de, de, de ficar preocupado se é salvo se não é, se é salvo se não é. Isso é algo perigoso isso. Eu me lembro uma irmãzinha na nossa igreja. Há muitos anos atrás que eu pastoreava. E ela cria que perdia a salvação, e ela perdia quase todo dia. Todas as vezes que nós íamos orar com ela, ela falava: "Pastor, por favor, ore por mim. Eu preciso de entregar minha vida para Jesus". Irmã, a irmã já entregou, a irmã já é salva. Ela dizia: "Ah, pastor, nunca se sabe o que a gente pode fazer, não é? Vamos garantir". Ela bem velhinha, né? Todo dia tinha que confirmar para ela que ela era salva, porque ela achava que fazia algo, perdia. Olha que angústia que ela não vivia. Olha que angústia alguns crentes vivem. Não é da vontade de Deus, você vive nessa angústia, nesse temor. Deus quer que você tenha segurança eterna. Eu sei que algumas pessoas não gostam que nós falemos disso, porque eles acham que é melhor manter os crentes na angústia, no medo, na insegurança, para talvez o crente ser fiel. Mas ser fiel só porque tem medo de ir para o inferno, não é fidelidade genuína, não é irmãos? Tem, tem um motivos superiores para ser fiéis diante de Deus, sermos fiéis diante de Deus. E não adianta eu querer ensinar algo que não é a verdade perfeita para você, só para você dizer que você vai ter temor. Você pode ter temor por amor também. Porque você ama, você se preserva do erro. Amém meus irmãos? Agora, você não deve ficar preocupado também em ficar discutindo com ninguém. Se você tem convicção de salvação, Amém. Se você encontrou alguém que não crê nisso, ou que porventura nem uh, nem tem convicção, ele prova a salvação dele, você não deve discutir com ele. Isso não é motivo para nós nos julgarmos melhores do que ninguém, nem superiores a ninguém, e nem saímos por aí tentando convencer ninguém a respeito de coisa alguma. Eu estou falando isso para você. Se você aceita, você recebe. E se você recebe, você vai ser edificado, segundo a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? É muito melhor sentir segurança eterna Saber que nós estamos nas mãos de Deus E que Ele cuida de nós Amém? Então vamos relembrar os que nós falamos aqui hoje Esses dois princípios Ou as duas diferenças básicas no Primeiro nós vimos então Que o reino é também o um milênio E que o reino Vai ser o tempo em que nós Vamos receber a recompensa Diante de Deus Amém meus irmãos? Amém. Diga o reino É o milênio. Diga, esse será o tempo em que os crentes vão receber a recompensa. E nós vimos então duas diferenças entre a vida eterna e esse reino. E a primeira diferença nós vimos é quanto à posição. Nós vimos que legalmente todo aquele que tem a vida eterna é um vencedor. Mas nem todo crente é um vencedor na experiência, porque uma coisa é a sua posição legal outra é a posição experimental, amém meus irmãos? e segunda coisa que nós vimos é quanto a forma como é adquirido, a salvação ou a vida eterna é pela graça, mas o reino é pelas obras o reino é pelas obras alguém pode dizer, pastor mas obras eu não preciso de também depender da graça Até as obras também é pela graça, viu irmãos? Porque é muita graça de Deus ele querer receber algo das nossas mãos, não é verdade? É muita graça de Deus. É muita graça de Deus você um dia falar, eu vou dar para o Senhor uma oferta hoje. E você tira do seu bolso dez reais e Deus fala, vou receber esses dez reais dele. Dez reais que já andou em tudo quanto imundice e você vem e entrega para Deus e Deus aceita. Isso é graça, não é? É muita graça. É muita graça podermos dar algo para a divindade. Ele não precisa de nada. Ele que é autossuficiente, não precisa de ninguém, nem é servido por mãos humanas. E ele agora diz que você pode fazer algo para ele. e Uma vez você faz algo para ele, ele ainda vai te recompensar por aquilo. Ele que nem precisa daquilo. Isso é uma imensa graça também, é não é? É muita graça. Mas nós dizemos que as obras são diferentes da salvação pela fé. Por quê? Porque as obras implicam numa atitude sua de cooperar com Deus, de responder a Ele. Eu quero ser qualificado naquele dia. Quantos querem também? Amém.